Amma ba'adu fayal hadirun wal hadirat wal mustami'un al-kiram rahimakumullah Tengku-tengku bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah salat maghrib yang saya hormati Dan juga para pendengar radio Suara Badur Rahman, radio Srambi dan R.I.R.I. Di mana saja berada yang dimuliakan Allah pada malam Rabu yang lalu Syukinya saya hadir di sini tetapi ada saya ada kegiatan yang tidak mungkin saya tinggalkan dan sehingga saya berhangan kemari diganti oleh ustaz yang lain. Sebagaimana biasa malam hari ini pun kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk, yaitu pertanyaan ke 2.974. Pujaikur sembahyang gobnyan imam, sedangkan perumah gobnyan hana gutup oleh. terjemah, bolehkah kita mengikuti salat yang diimami oleh seorang imam yang istri imam tadi tidak menutup kepala tidak memakai jilbab boleh atau tidak menurut tuntunan salat andai kata seorang imam itu sudah cukup Rukunnya, syarat sah salat dan ruku-rukun salat dikerjakan dengan baik sah kita mengikutinya namun mungkin kita sebagai makmum di belakang kurang khusyuk, karena teringat keadaan tingkah polah imam tersebut bahkan pernah kejadian sahabat rasul pernah mengikuti salat Sahabat lain sebagai imam yang pernah mabuk Pernah diikuti, orang fasik Asal cukup, syarat sahnya, cukup rukurnya, sah kita mengikutinya Namun, sebagai seorang imam, betul-betul harus jadi panutan Bukan imam sholat saja, tetapi juga panutan pada hal-hal yang lain Contoh teladan dan lain-lain, termasuk keluarganya dulu waktu saya kecil dia angkat sebagai imam orang yang dulu sering duduk di warung kopi tidak boleh jadi imam apalagi model tadi karena mengurus keluarga sendiri Tidak mampu bagaimana mengurus orang lain jadi yang ditanya bukan soal itu jadi ditanya apakah sah atau tidak demikian saya menjawabnya berikutnya lun bertanya yang bacut ureung megawin pun Punya mesti melahirkan bau rungci. Urinong dile, nanyang pegah wajib yang don puna dalam hukum adat atau hukum agama uh, yang pertama pertanyaan ini adalah dalam masyarakat Aceh bukan hanya anak pertama biasanya begitu cinta sayangnya orang tua kepada anak. Sehingga untuk melahirkan Biasa di rumah mamaknya Kenapa? Apa saja terjadi nanti Mudah ditanggulangi Dan juga kasih sayang seorang mamak kepada putrinya yang melahirkan Luar biasa Ini terjadi Tetapi kalau di dempal yang lain Kurang perhatian Sehingga masyarakat Aceh Seolah-olah itu sudah wajib Bukan wajib Itu tradisi kebiasaan dan tidak ada dalam tuntungan agama. Demikian. Kemudian berikutnya pertanyaan. Gepengah lidengku, ane gelah dua SD meninggal. Hana sama diah, pu pu betoi lagiannya. Pertanyaan. Ni anak-anak yang masih SD dengan kata lain belum balir. Tidak disamadiahkan di rumah Apa benar begitu Anak-anak dalam Islam Anak-anak yang belum balil Dia tidak berdosa Disebut Diangkat pena Ada tiga hal Termasuk Wa'aniswabi hatta yahtalima Termasuk salah satunya adalah Seorang anak Sampai dia bermimpi basah Sebelum itu tidak dicatat kesalahannya Namun kewajiban kita untuk mengajar anak-anak tadi berbudi yang baik Dan menyakut sama sebenarnya Saya ulangi, sebenarnya menyakut sama Bukan hanya anak-anak tidak dibaca Untuk dewasa pun tidak ada tuntunan Tidak ada hadis nabi Tetapi kita sudah berkumpul ramai-ramai di sana Daripada ngomong macam-macam Maka orang membaca Al-Quran Antara lain sama dia itu Al-Quran Dahlil itu zikir Sekurang-kurangnya Pahala yang tukang baca Pasti ada Untuk mayan Wallahu'alam Demikian saya jawabnya. Berikutnya adalah Ada seekor tikus mati dalam sumur Kemudian Pagi hari saya ambil tikus itu Dan saya buang Lalu air dalam sumur Sudah Saya buang tiga cincin sumur menggunakan sanio. Bagaimana hukumnya air sudah yang sudah terkena najis tikus tersebut? Apakah boleh digunakan untuk berlutut kembali? Pertanyaan dari banda Aceh. Ini berapa kali saya sebutkan di sini bahwa bangkai termasuk najis mudawasitoh. Andai kata benda cair jatuh najis Berubah dia walaupun banyak bernajis Tetapi kalau tidak berubah tidak bernajis Tetap boleh digunakan Apalagi ini sudah dikuras sampai 3 cincin heboh munjing mohon Sebenarnya tak perlu sampai demikian Jadi masih dibolehkan kita bersuci selama air tadi Tidak berubah tiga unsur tiga elemen Tidak berubah warna Tidak berubah bau Tidak berubah rasa Kemudian berikutnya saya mau nanya kalau seorang wanita mandi haid waktu salat asar apakah salat subuh sama salat zuhur wajib di Ini masalah ini sering dicantumkan dalam fik Syafi'iyah tetapi dalam tuntunan Rasul, tuntunan Allah, kapan habis menstruasi haid Segera mandi, lakukan hubungan dengan Allah. Tidak pernah, tidak pernah disebut di hadis apa lagi ayat. Mau berapa perlu di salat sebelumnya? Tidak pernah disebut demikian. Perihal berikutnya, apa hukumnya kalau anak di luar nikah jadi imam salat, sedangkan anak tersebut sudah hafif? dan sekarang lagi belajar kitab-kitab juga ini juga beberapa kali kita sebutkan hadis dulu disebut hadis maudu' sebenarnya hadis palsu la yid jannah waladul zina dan kata lain waladul zina, la yid jannah anak zina tidak akan masuk surga. bahkan kalangan masyarakat Aceh sampai tujuh keturunan tidak akan masuk surga. Masya Allah, begitu berat disebutkan hal demikian. Padahal kalau kita mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam beberapa surat ada empat surat dalam Al-Quran mencantumkan satu kalimat firman Allah: al taziru wa ziradun ukhra ukhro, bahwa dosa seseorang itu tidak dibebankan kepada orang lain. Yang salah dua orang manusia Seorang laki, seorang perempuan Yang menyebabkan dia lahir ke dunia ini Anak tadi tidak bersalah Jadi anak tadi apakah mau jadi imam sholat Mau macam-macam Sah tidak ada masalah Selama cukup syarada rukun Seperti kita sebutkan tadi Jangan kita salahkan anak tersebut Berikutnya Astagfirullah Astagfirullah Salat berjamaah kementerian BUMN safnya diatur menurut jabatan bagaimana apa boleh demikian dari saudara saya Muzaakir Ismail tadi imam si ini yang bertanya nah boleh apa ada syarat demikian dalam Islam masalah saf disebutkan khayrul sufufi awwalah sebaik-baik saf itu saf yang pertama wasyarruha akhirruha sejelek-jelek saf kurang pahalanya saf-saf yang di belakang yang terakhir kemudian disebutkan di hadis yang lain andaikata tahu kita apa keutamaan saf pertama maka bers semua kita akan merangkak ke sana walaupun perlu diundi supaya dapat saf pertama namun tidak pernah disebut di hadis para pejabat orang-orang pemuka agama Dan sebagainya, di disaf pertama Tidak pernah ada Tidak pernah ada Apakah gubernur, panglima dan sebagainya Terlambat datang, likur juga Itu tunan agama Tapi, kita sudah mengambil Mungkin kebijakan sendiri Namun ada orang tertentu Yang tidak mungkin di belakang Naib imam Pengganti imam Nak mungkin ke belakang, mesti belakang imam muazzim laim muazin, tidak mungkin di belakang sana lari ke muka termasuk mungkin mesin raya saya sendiri pencerama mungkin di belakang sekali waktu tiba lari ke muka tidak mungkin, itu wajar yang demikian Teruaih imam bolehkan sebut daripada sebutkan wajib begitu, jadi selain itu tidak ada tuntunan islam pejabat-pejabat, pemuka-pemuka itu mesti di muka, tokoh-tokoh mesti di muka ini yang kata karang-karang gedro, kata, -kata demikian Bila ah, saya menyebutkan singkat saja Berikutnya Tolong jelaskan bacut Menyodalam tamu dagang Namu Namu Namu pangkai mesin Sebagai alat bantu Alat bantu usaha Seperti mesin, foto, kopi, dan lain lain Wati tak kira zakat Penapaya Dalam harta yang wajib zakat Saya jawab bahawa dalam zakat usaha termasuk jual beli Tempat itu tidak wajib zakat Rak dan sebagainya tidak wajib zakat Ini usaha, fotokopi, ada mesin press dan sebagainya Itu tidak kena zakat Yang kena zakat adalah hasil usahanya Hasil usahanya kena zakat 2,5% Kemudian jawabannya, kemudian saya sudah bertunangan hampir 2 tahun Dengan salah seorang wanita, kebetulan dia bekerja pada bank Aceh Saya ingin menikahi dia dalam tahun ini Akan tetapi, peraturan yang ada pada perusahaan tersebut Melarang bagi karyawati untuk menikah sebelum pengangkatan jadi karyawan Sebelum, apa namanya sebelum pengangkatan jadi karyawan tetap menurut peraturan harus menunggu sampai akhir tahun 2018, 3 tahun nampaknya. Sedangkan umur saya sudah 30 tahun. Padahal tunangan saya sudah masuk kerja dari tahun 2015 ya betul. Dan dalam perjanjian sewaktu lamaran dulu saat itu kami sudah sangat kami sudah saatnya menikahi, menikah Tetapi karena peraturan tersebut, calon saya tidak bisa menikah dengan saya Apakah salah kalau saya menikahi wanita lain yang sudah siap menikah Karena saya tidak mungkin menunggu lagi sampai akhir tahun 2018 Dalam hal ini, pihak manakah yang membatalkan lamaran Kalau seandainya calon saya tersebut tidak mau memilih saya untuk menikah Karena dia lebih memilih karirnya ini komplain ini ya apa namanya dari seorang pemuda yang sudah bertunangan tapi tidak mungkin melanjutkan ke jenjang perkawinan karena istrinya bekerja di bank dengan aturan yang lain jadi dalam hal ini berada di tangan anda sebagai seorang laki-laki Mau dilanjutkan silakan. Tidak mau diranjutkan juga keputusan pada tangan anda. Namun harus diingat. Pikir betul-betul ini. Jangan nanti menyesal. Pikir betul-betul. Kalau mampu bersabar sungguh baik. Satu tahun lagi ditunggu. Kalau mau bersabar. Kalau tidak mau ya di tangan anda sebagai laki-laki. Boleh diputuskan. Tidak ada hal yang melarang memputuskan. Dan kalau diputuskan. Ini karena kalau kehendak itu datang dari yang bertanya Berarti memutuskan adalah pihak calon suami Maka pihak calon suami yang memutuskan Ini baru tunangan belum ada apa-apa Masih orang lain Tunangan itu masih orang lain Belum bisa dibawa ke selam Belum Tapi banyak sekarang belum tunangan pun sudah dibawa Nah ini terjadi sekarang Astagfirullahaladzim Jadi berada di tangan yang bersangkutan Namun Suatu adat Resam di Aceh Kalau tunangan itu putus di sebelah laki-laki, apa yang dibawa itu hilang? Itu adat bukan syariah. Tapi kalau hukum syariah, ngoi pulang utang bayu. Agar nah, begitu. Nah itu bapak tak aje menyebutkan, demikian Nah berikutnya adalah suami saya pernah atau mungkin. Ini? Saya ulangi, suami saya pernah atau mungkin. Masih menjadi pecandu narkoba Dan judi online get masyaAllah. Dia sering melakukan kesalahan dan dosa tanpa beban rasa bersalah Dia pernah jadi santri selama enam tahun Membuat dia pandai mengolah kata dalam berdebat Selama ini saya bingung dalam bersikap Sering melawan dan bahkan minta pisah Tetapi dia menolak dan berjanji akan berubah, mau direhab. Dalam tiga minggu terakhir ini, saya berkeras tidak mau melayaninya. Dan aku tip melayaninya. Bila, dia belum, mau, dia, bila, dia, bila dia, dia, dia belum mau membuktikan bahawa dia negatif narkoba. Apakah salah saya bersikap demikian? Apa hukum bila seorang suami menggunakan narkoba dalam rumah tangga Saya takut semakin banyak dosa bila seri melawan dan kasar kepadanya Saat ini kami telah menjual satu-satunya rumah Saya Telah menjual satu-satunya rumah milik kami Karena dia sudah pengangguran dan kami tidak sanggup mencicil kredit pada bank Ditambah lagi sekian banyak hutang akibat perbuatannya masalah kami semakin kronis Ustaz mohon tanggapan Ustaz, terima kasih ini keluhan curhat istilah bahasa Gaul curhat ya dari seorang istri yang suaminya begitu terikat dengan narkoba dan ditambah lagi dosa berikutnya judi online masya Allah sebenarnya di segi hukum Si bertanya tadi berhak Di segi hukum munakahat berhak Si istri mengajukan gugatan ke mahkamah syariah Dengan alasan kita sebutkan tadi Suami tadi berjudi Suami itu maaf, terlibat dengan korba, narkoba Berhak demikian Yaitu cerai gugat Fasah Namun kita ingatkan Andai kata ada anak Maka dipikir-pikir dulu Mudah-mudahan terus diberi nasihat Kepada suami ini mikian. Apalagi punya dasar Santri enam tahun Tapi sayang santri enam tahun itu Pandai berdebat mengatakan yang salah jadi benar Ini sungguh besar lagi dosanya ya. Jadi sekali lagi Ibu punya hak Namun coba bersabar Mudah-mudahan coba sampai akhir tahun ini Kita bersabar Mudah-mudahan ada perubahan Ini yang kita harapkan Jangan cepat-cepat sekali nanti timbul penyesalan yang tidak ada gunanya Berikutnya adalah Ini orang mengkritik saya Jawaban Ustaz dalam satu masalah dulu dengan sekarang jawabannya sangat jauh berbeda Mana yang jadi petokan kami? Ustaz dulu pernah melarang putar kaset sebelum Azan subuh karena dapat mengganggu Sekarang jawapan Ustaz Ada segi positifnya Ini pertanyaan dari Dapuri Ini jawaban saya yang dua minggu yang lalu Yang pertanyaan yang bersangkutan itu Apakah kaset sebelum azan Boleh atau tidak Saya sudah menjawab Tuntunan Rasulullah tidak ada Tetapi ada segi positifnya Namun dia mengatakan Ceramah saya dulu dah kapan Pernah mengatakan tidak boleh Seingat saya, saya ingat betul itu. Apa yang saya sampaikan, saya ingat betul. Seingat saya, pernah saya mengatakan bahawa bulan Ramadan mulai pukul 11. Sampai menjelang subuh, jangan ada lagi memakai mic untuk baca Quran. Pakai corong untuk baca Quran. Mengganggu saudara kita, orang tua kita. Tidur mencari nafkah wajib besok. Itu seingat saya saya katakan. Tapi diputar oleh bersangkutan ini. Yeah. seolah-olah ingin mengatakan tidak boleh sama sekali saya tidak pernah mengatakan begitu termasuk bersangkutan ini dalam menterjemahkan seramah saya sebulan yang lalu itu masalah qadwa salat dan saya katakan bahawa pendapat imam empat mazhab qadwa salat itu boleh tetapi yang non mazhab mengatakan tidak ada alasan tidak ada alasan Al-Quran, tidak ada alasan hadis Rasulullah Karena sholat itu punya waktu-waktu sendiri. Tidak mungkin waktu ini dibawa waktu besok. Kalau ada yang bolong-bolong, diganti dengan memperbanyak sholat sunat. Dasar hadis Rasulullah. Tapi disebutkan bersangkutan. Kalau begitu di kampung saya, benar orang lakukan qaduq sholat. Ini diputar kelimaan saya. Bersangkutan juga saya ingat betul ini. Nomor yang sama. Mereka akan demikian. Terus sekali lagi yang bertanya. Mudah-mudahan jangan dipelitisi, jangan dipelintir. Apa yang kita cerita, apa kita sampaikan ceramah ini, mudah-mudahan ada pengertian bersangkutan. Apalagi nanti dibulkan fitnah, nawait bilahimendali. Ini saya ingatkan sekali lagi, jangan dipolitisir, jangan dipelintir apa adanya yang kita sampaikan itu disampaikan. Jangan dibolak-balik sehingga ingin kira-kira membenarkan pendapatnya jangan begitulah. Nah, demikian saya menjawab. Namun saya mengharapkan pada pendengar. Sebuah hadis Nabi, "Innama ana basyarun. Innama ana basyarun mislukum. Ansa kama tansawna, fa idza nasitu fa dzakiruni." Saya ini kata Rasul adalah manusia seperti anda. Boleh jadi saya salah, seperti anda salah juga. Kalau saya salah, tolong diingatkan saya. Ini kata Rasulullah, apalagi saya ini jauh sekali. Itu sebagai hamba Allah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jujurlah. Ha, ha, demikian kita menyebutnya. Berikutnya adalah di tempat saya zakat padi disetor ke menasa. Dari menasa baru dibagi kepada fakir miskin. Zakat padi tersebut tidak semua disalurkan kepada fakir miskin, tetapi sebahagian digunakan untuk pembangunan menasa. Yang ingin saya tanyakan apakah zakat padi boleh kita bagikan langsung kepada fakir miskin Tanpa menyetor lebih dahulu ke manasah Jika boleh bagaimana caranya maksudnya harus dibagi kepada berapa bahagian Kita berdomani firman Allah dalam surah at tawbah ayat 60 Bahawa zakat itu dibagi kepada 8 senif Tidak ada satu senif pun untuk pembangunan masjid Pembangunan musyallah, pembangunan menasah tidak ada Tegas saya sebutkan Tetapi sebahagian ulama Mengambil istimbad hukum Pada senif sabilillah, Pada jalan Allah Kalau pendapat Imam Syafi'i jalan Allah ini adalah perang. Qital visabilah. Perang pada jalan Allah. Tapi sebagian ulama lain mengatakan asal untuk pembangunan agama jalan Allah boleh disalurkan zakat untuk hal demikian. Termasuk pembangunan masjid, menasah, musyallak. Tapi seni khusus tidak disebut dalam Al-Quran pembangunan menasah. Tidak ada. Disebabkan jelas persoalannya. dan sudah jadi tradisi turun-temurun dalam masyarakat Aceh bahawa zakat pertanian khususnya padi itu diserahkan melalui tengku menasah yang dalam fik zakah disebut badan amil badan amil adalah orang yang mengumpulkan zakat kemudian disalurkan zakat tadi kepada yang berhak menerimanya Ini disebut amil Di dalam fikhus zakat. Andai kata zakat itu kita salurkan kepada amil Termasuk deku manasak Maka ada hak amil Hak amil bukan diambil seperlapan Ataupun seperlima terserah dari zakat Bukan demikian Hak amil itu disesuaikan dengan jerih payah berapa yang wajar diterima dikumpulkan, diberikan disalurkan pada bersangkutan berapa yang wajar diterima wal'amilina alaiha yang ini adalah sadaqan alai zakah orang bekerja mengelola zakat bukan kerjaan yang lain sering terjadi salah ini perlu kita kritisi masih banyak di kampung-kampung termasuk zakat fitrah, dibagi sama ada terima misalkan 4 bahagian di kampung fakir, miskin amil dan juga fisabilillah tadi andai kata dapat 5 juta maka masing-masing mendapat 1 juta tidak adil ini kalau fakir miskin lebih banyak fakir miskin lebih banyak miskin lebih banyak dapat juga amil amil mungkin 2-3 orang dapat 1 juta, tidak pas itu kerjanya dah sampai segitu ini benar-benar adil, sehingga saya sering disi. pulang fakir miskin menerima zakat fitrah beras entah berapa bambu, kalau kampung tidak boleh wang, masih dengan beras pulang orang amil sampai berkantong-kantong bawa beras, astagfirullah astagfirullah, ini tidak sesuai harus kita sesuaikan dengan tuntunan Allah dan Rasulullah SAW termasuk Imam Ahmad bin Hambal sangat menekankan masalah ini saya baca apa, -apa babnya istinbat hukum dari Ahmad bin Hambal nah pertanyaan tadi yang kedua <tuh> bolehkah kita membagi zakat pertanian padi tadi sendiri boleh tapi kalau di kampung kita bagi sendiri mungkin penilaian tengku sebagai orang dituakan lain daripada kita Seolah kita tidak percaya lagi bulia-bulia itu dalam hukum agama dibenarkan, bukan tidak boleh dibenarkan dan ada apa namanya ketentuan kalau kita bagi sendiri hak amil senif amil tidak ada. Kalau ada senang saja kita tidak perlu kasih kepada orang lain dari aja senif amil untuk kita tidak dibenarkan. Itu ketentuan di dalam pembahagian zakat. Juga perlu saya tambahkan, saya rasa zakat padi kita di Aceh itu adalah sukatan orang Aceh enam gunjang, enam nalih enam gunjang. kalau kita ikuti itu Allah Subhanahu Wa Taala wahatuh hakahu yaumahasadih. Dah berapa kali sampaikan. Keluarkan zakat itu kapan panen? Kapan panen dikeluarkan zakatnya? <tuh> panen pertama tidak kena zakat, tidak sampai zakat. tak keluarkan, panen kedua juga tidak kena zakat, tidak dicampur kedua-dua dah kena zakat panen pertama kena zakat, keluarkan panen kedua dah kena zakat, dah kena keluarkan jadi tidak perlu campur. kenapa disebutkan ulang-ulang ini di kampung saya dengar, di kampung-kampung itu difatwakan bahawa dicampur, diaduk panen pertama dengan panen kedua, tahun bersangkutan ini tidak ada tuan al Quran demikian al Quran mengatakan, yaumahusaldih hari panen kapan panen itu supaya dapat perhatian kita berikutnya adalah pembagian tadi sesuaikan dengan kondisi ya ada fakir dan miskin dan seterusnya berikutnya perempuan sudah kita talak tiga ini diterjemah terus bahasa Aceh inong kata taliude kayak begitu perempuan tiga maksudnya istri itu perempuan atau istri sudah dikita talak tiga Apa bisa kita nikah lagi Sama dia Karena dalam satu bulan Membaik lagi <tid> Bahasa <tid> Sudah dicaraikan talak tiga, Dalam satu bulan itu Sudah baik lagi Ada bahasa Aceh itu Oh Lutacri Jin piliwe Mutamah gathri Itu kata orang Aceh Lutacri Gaiwe jin Karena Apa saja jin menggoda umat manusia Belum sampai ke tingkat dibangga banggakan oleh setan menggoda manusia, belum dibangga banggakan betul hebat. Selain mampu men menceraikan dara suami isteri, ini dapat kerja paling tinggi pada deraja dia iblis. Yang lain dia agak biasa itu. Nah, itulah saya buat saja. Al dajri, jin biriwe lemahnya tuh nih, bayangkan. Nah, apa syarat-syarat tengku -syarat, supaya kami bisa rujuk lagi? Kalau sudah diceraikan tiga kali talak <tuh> pendapat empat mazhab jatuh ketiga-tiganya dia dah lagi tapi ada ulama non mazhab kalau diucapkan sekali ucap engkau kuceraikan tiga kali cerai ini dianggap jadi satu tetapi pendapat empat ulama mazhab mengatakan jatuh tiga-tiga beda dengan diucapkan hari ini sudah dicaraikan, besok cerai lagi lusa cerai lagi, itu tiga-tiga jatuh sepakat itu, yang beda pendapat dalam satu majlis dalam satu kata majlis itu tempat itu diucapkan tiga sekaligus beda pendapat para ulama nah <tuh> untuk tolak sudah tiga ini, tidak ada cara kembali kecuali itu dia betul, -betul. kecuali wanita tadi nikah dengan laki-laki lain Tidak ada yang menyuruh Kemauan sendiri Dan dengan laki-laki kedua ini Tidak cocok, ribut, diceraikan Setelah habis iddahnya Baru dibenarkan, didikahi lagi Oleh suami pertama Tidak diupah Tidak disuruh, kemauan sendiri Dengan kata lain Tidak cina Buddha. Lalu saya tekankan Allah mengutuk cina Buddha Dan suami yang menyuruh cina Buddha. laa anallahu muhallila wal muhallalalahu hadis rasulullah yang dikutuk oleh Allah tidak sah. Tu jangan main. main Pernah terjadi berapa kali termasuk di Aceh besar ini, diceraikan tiga kali oleh suaminya, dinikahkan dengan seseorang. Saya dengar dengan santri pula dinikahkan. Tu orang lapor kepada saya. Habis itu disuruh ceraikan, maaf ahli berhubungan dengan santri tadi karena syarat mesti berhubungan dengan suami kedua. Diceraikan. Setelah habis sanidah itu baru dinikahkan dengan Suami perdama, Masya Allah, mengatakan lagi-nya tidak dibenarkan begitu, hadis yang menarikan dikutuk oleh Allah perbuatan demikian, kecuali Hanatoyu, Hanatapu. Pada kejadian waktu saya kecil, ada suami yang minta itu seorang lelaki-laki untuk kahwin dengan diberi apa, diberi apa namanya, uh, mahar pula. Ya, sesudah itu dinikahi, tidak mau diceraikan. Kakapnya suami perdama. Masyaallah. Itu dituntut pun dah. Apa dah mungkin. Nah, demikian satu lagi. Saya menjual rumah dengan harga 30 juta. uang tersebut saya membeli sebuah ruko. Apakah uang dari penjualan rumah ada wajib zakat atau uang sisanya dari beli ruko 75 juta wajib zakat? Rumah saya jiwa rumah saya yang jual hasil warisan dari orang tua saya. Ini dari Achut Lampri. Itu. dan di seorang ibu lampirid. Eh uh, kali kali segarkan sini. Kita menjual sesuatu entah tanah, entah rumah dan sebagainya. Kita dapat uang. Sebelum uang itu mengendap pada kita satu tahun belum kena zakat. Belum kena zakat. Tapi kalau sudah mengendap setahun kena zakat. Ini ruang tadi dibeli ruko pula. Ruko tidak kena zakat. Rumah dapat tinggal tidak kena zakat. Kecuali kita berjual beli ruko. Ah itu lain. Bikin tukur, kita jual belikan, tukur untungan, kena zakat 2,5 persen. Seperti yang kita tadi, kena zakat. Yang tinggal tadi, 75 juta. Kalau sudah mengendap satu tahun, yang 75 juta, kena zakat. Karena, berapa kali disampaikan di sini, nilai uang yang kita tabung, kita simpan. Bernilai 28, maksudnya, kena zakat di akhir tahun. Kena zakat, kalau sampai tahun bukan, bukan akhir tahun, sampai, sampai tahun. Kena zakat 2,5 persen. Nah, ini ketentuan dalam fikhu zakat. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan faedahnya wallahu muwaffiq ila aqwath Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.